Idag den 18 i tredje 05 och ni är välkomna till en ny sändning med Radio Radiokommunist ansvarig utgivare är som vanligt Rikar Steinberg vi som står bakom med sändningen är Sveriges kommunistiska parti i Borlöf tillsammans med Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Som sagt ni är välkomna och vill ni ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så går ni in på www.skp.se där finns massor av kontaktinformation. Bland annat kan man ta en prenumeration på vår tidning Riktpunkt som är en nödvändig tidning i klasskampen i dagens Sverige. Passa på att ta den. Eller gå in på vårt bokförlag, Frams bokförlag. Där finns marxistisk litteratur. Ni kan naturligtvis också ringa partiet centralt 08735 8640 om ni vill nå kontakt med partiet centralt. Ni som lyssnar på sändningen sen över internet har ju störst nytta av den informationen. Ni andra som bor nere i Skåne, i Borlöv och Malmöområdet. Ni kan ju komma till vår Partilokal på Ericsfältsgatan 67 år. Där är vi varje onsdag mellan klockan 19 och 21 Vi som är i studion idag, vi är många Fredrik, vår tekniker Och Viktor från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Som snart ska presentera sig själv Och så har vi två kamrater från Chiles kommunistiska parti Som själv också ska presentera sig Om en liten stund Vi ska prata om Chile och situationen i Chile, och den har utvecklats sig sen högern gjorde en kupp 1973. Vill låter Viktor presentera SKU först. Mitt namn är Victor D. Filippi och jag är från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vill ni ta kontakt med Sveriges kommunistiska ungdomsförbund så gör ni det lättast genom www.sku.st eller så ringer ni telefonnummer 040 611 88 82 ja har Ni kan eh, som sagt, eh, ni kan också träffa oss i Lekomen. Ni kan gå ner på den lokalen som Jan tidigare nämnde. Som ligger på Eriksfälsgatan 67. Och vi befinner oss alltid där. på gärna, eh, 1900 mellan 19.00 och 21.00. Så kan ni naturligtvis ringa in här till studion och ställa frågor. Och då är telefonnummer 040 43 70 70, Eller 040 43 70 70. Passa på nu och ring in idag och ställ frågor om Chile men det är kamrater från Chiles kommunistiska parti. De kan naturligtvis mycket om hela Sydamerika och överhuvudtaget hela Amerika. Vi låter dem presentera sig. Ska vi börja med Hugo? Hej, ja. jag heter Hugo Benitez. Jag själv är från Uruguay men jag deltar i ko kommunistiska parti. Du är välkommen till oss i studion. Vi kommer att ställa mer frågor sen. Ni stackar mot. Uh, Hej, jag heter Atilio Rade och jag är medlem i den kommunistiska partier också. Ja det var. Ni är välkomna bägge två. Victor börjar ställa lite frågor. Ja, för uh, vi tänkte ha en liten informationskampanj idag. Inte enbart uh, angående Chile utan hela Latinamerika. Men vi tänkte börja med Gladys Marin som var i Kielenska Ordförande, hon har tråkigt nog Gått bort nu i dagarna Och då tänkte vi ta det här tillfället i akt Att berätta vem Gladys Marin var Gladys Marin är oerhört känd, i inte, inte bara I den spansktalande världen utan också I andra ställen runt om i världen då. Men vi, hon kanske inte är Så känd i Sverige så därför tänkte vi Kunde lämna över ordet till Attilio här och att, hon, att han kunde berätta lite om Gladys Marin Och hennes liv Ja, Tack så mycket, ja, vi kan säga att med stor sorg kan, kan vi säga att vi har förlorat en stor ledare i vår parti, en person som under många år leder partiet. Och um, det var alltså så en fredavild för många, många, många, många personer. Inte bara som ni säger i Chile de, i Latinamerika. Det var en fredavild också för um, kvinnorna i Chile. Mm. Därför att hon kämpade mycket för också tillsammans med alla rättigheter som vi, vi ville kämpa efter. Hon kämpade också med för de, de kvinnors rättigheter också, i Chile. Ja, man brukar ju alltid säga att de latinamerikanska länderna är lite icke-progressiva just i, när det gäller kvinnofrågor. Men här mm. har vi ju ett väldigt bra exempel på en väldigt framstående kvinnlig, politiskt mm. eh, aktiv person. Som sagt, hon var ju inte bara känd i Chile, utan jag har ju till och med, eh, min far har en hel del såna här latinamerikanska kanaler. Och eh, man ska ju säga att de här, vissa av de statliga kanalerna är inte direkt oberoende. tycker ni Berlusconi beredd och så är vissa av de där kan Kanalerna är tio gånger sämre. Men i alla fall till och med på de här kanalerna har man ägnat kanske en eller två, tre timmar. Just enbart åt Gladys Marino. man visar oerhört stor respekt för henne. Hon var ju bland annat... Kände ju för sina insatser i, till exempel i Vietnamkriget. Hon var väldigt känd i insatserna i presidentkampanjerna särskilt 64 och 70. 60, jag tänkte att du, att du kunde berätta lite om Chile då runt den här perioden, 58 till fram till sig. Det blev val ju om då, de olika ägarförhållanden och så vidare. Och de gajarna mm. som Gladys Marin kämpade för också. Alltså det processen i Chile, historiska processen i politiska processen med eh, såna, är du räddare kan säga hur är det borde det ha så de borde ha många och uh, få efter, efter um, andra världskriget kriget då så på en, en viss folkfront som beviljade kom till, till regeringen, till makten. Men sen, eh, han som var kan man säga, presidenten i Chile, han gjorde en felspel, en spel Och eh, han vände om hela programmet och de kommunisterna till, till, kan man säga, borta, borta, borta. Ja, jag jag jag det var sen efter många, några år som vi levde utanför lagen som man säger vi kom till till, till den politiska till det li politiska livet att, äh, att vara närvarande underbar igen. Detta hände ungefär 1957. Det var alltså när vi, vi kom att bli legala igen. Och det, men vi, vi hade ställt redan kampen äh, valen till äh, det första, äh, de första gången som Allian skulle. Äh, jag skulle vara kandidat till, till regeringen 1952, vi hade varit där och sen i 1958 vi kom nästan till för festarången i, i, i de historia kom till, till att at, Bilda en ja men ni lyssnare ska veta att då efter framgångarna 1958 så satte sig eh, tjänstemännen i USA i Vita huset och de var oerhört oroliga över det som hade hänt och då bestämde man sig att eh, vi ska inte ha några kommunister och alls så då började man en massiv eh, propaganda och den inleddes eh, 61 till nästa val då, mellan 61 och 64 och det var ju ingen eh, små eh, som någon eh, enstaka effektivare eller någon eh, liten skriveri i tidningen utan tvärtom man bekostade Edward Freis hela faktiskt taget hela hans presidentkampanj eh, man pumpade in jag tror, cirka 20 miljoner dollar det är idag ungefär en siffra på med det i värdet skulle man kunna säga man hade väl pumpat in 5-600 miljoner kronor i en presidentkampanj då. Utöver detta så förde man ju en massiv kampanj då en, en skrämselpropaganda propaganda man eh, sa att eh, till exempel att eh, Sovjetunionen skulle komma hit och snuva våra barn och, och, och så vidare och så vidare. Det, det var bara sån här riktiga smutskampanj då hela den här 50-64. Vilket innebar då att det blev en jättesuccé för CIA då Freivan-valet, Agente backade till och med då från föregående val. Och det, det, det som är ju rätt så intressant att CIA har alltid använt Kile när man, man läser den rapporter och sen hur man skulle kunna använda en väldigt skiftande taktik för att destabilisera en presidentkampanj då. Men fram till, jag ska fråga fram till 1957 så var det en högerregering. Vilken typ av högerregering var det? Eller var, mm. det var det en militärregering då? Nej, det var en en i kriga regeringen Ja, de... um, som, som det var, yeah, de var, de var en tidigare diktator som kom till vilda regeringen under 1952. Det var en tidigare diktator som hette Carlos Ivañez del Campo. Han var aktiv i 20-talet, 25-26. Och han kom till vilda i 1952. Men vi, Och sen 1958 de regeringen över till en en annan heger, heger politik som hette Sandri, Jorge Alejandro Rodríguez och vi var mycket nära att at, ha at, vill at regeringen en, de, vi, de var att det var 40 000 resten för att at komma in till regeringen mm -hmm. det de var alltså en överhört uh, framgång därför att vi hade kommit kommunisterna alltså, som vi hade had, had, uh, bildat fronten efter efter ett år det är F1 att vi, vi är väl legala så, så, ni så, vi vill att, att, att, att komma och regeringen där ser man vad den folkliga enheten mm. betyder, men man ser också naturligtvis alltså, hur högern försöker få trampa folkets rättigheter det är inte bara i Chile, mm. utan så be, gör man över hela världen man gör så i Sverige, där mm. de förlorar mm. möjligheten, även om den kanske drabbar chilenarna värre mm. men så tar man ju till naturligtvis de metoder, så därför ska vi veta det att det är högern alltid som är folkets fiender, det är alltid de som stöder reaktionen i sin kamp mm. mot uh, folket. Ja. Jag måste säga att, att, att, att alla säger att kommunisterna är inte demokratiska. Ni, ni kan se att vi hela tiden har valt den, den demokratiska vägen som högre regering äh, som högre äh, poli politiken på något sätt, på något vis äh, det finns några vägar som vi har tagit. Gen ja? vägar för att komma fram till sådana kan man säga demokratiska vägar som, som fanns i, i, i, i, i vår i eh, grundlag. Med me sådana grejer, alltså, hela tiden har vi respekterat den demokratiska vägen. Och vi har deltagit demokratisk idé. Alltså, i motsatt att de säger att kommunisterna att de är över makten, överallt med våld, eller allt sådana grejer som don, don, don, säger. de säger, de, det är vi som respekterar de hela tiden folket billiga. Ja, vet Och det är därför högggång använder militären. Så har det varit alltid inom fascismen. Jag menar Frankrike, eller Spanien, eh, Franco och Mussolini i Italien, Hitler, och Tyskland. Alltid är det är som får fram de värsta reaktionärerna till makten. Du respekterar inte sina egna regler. Nej, precis. Vi, vi har ett tydligt exempel här i Sverige. Också. Ja, Bland annat en chilenare Mario Rocas som hyllar eh, ja. Pinchette för att vara en patriot. Och tycker ja. han är så bra? Han öppnar 150 bankkonton vad det var i USA det är klart det tycker Mario Rockas naturligtvis är patri, patriotism han är folkpartiets talman och har lagt fram en reaktionär smörja nu som ska jaga invandrare Jag han är en opportunist han hörde till en sån en stor, en stor grupp av opportunisterna som har kommit till Sverige det var alltså en grupp som gick till vänsterkanten i Chile som, hel, som, bor hel, som gjorde en stor motstånd a e, Unidad Popular. Donen... Uh, uh, y o... los <laughs> que han estado o la otra cara so, de que no van a hacer o dos que que en Mm. det är den rätten folkpartiet alltid tror sig ta sig han har hamnat i rätt parti nu är det Victor som jag, har ordet. jag tänkte bara ta upp lite siffror här angående just den här perioden 58-64 alltså, man ska ju också tänka på att det är ju knappast så att det mm. kinesiska kommunistpartiet och deras allierade i den här kampen hade några, någon form av massmedia att tillgå på det sättet just som högern har ju det är ju de som äger i alla tidningar och radiostationer och så vidare på tal om det här med CIA-sponsringen då. Valet 1964 då, bara i juni så hade man bland annat 20 radioinslag per dag i Santiago och 44 per dag på landsbygden. 24 dagliga nyhetssändningar i landet per dag, 26 veckoprogram och man skickade ut cirka 3000 affischer per dag. Så man ser ju vilken massiv kampanj som förs ju av CIA ju, eh, då som understödde högången. Det är massiv Nu ska vi spela lite musik därför att. Tiden går eh, iväg, men det är den vanliga propagandan. Vi gör inte propaganda, vi berättar sanningen. Så ska ni lita på. Ja då är ni välkomna tillbaka till Radio Kommunist. Och som sagt så vill ni vara med i programmet ställa frågor till våra chilenska kamrater så är ni välkomna att ringa 040 43 77, eller 040 43 70 Ni kan naturligtvis lyssna i efterhand på vår sändning Radio Kommunist och går ni in på kommunist.se Där finns alla programmen om ni vill lyssna på dem i efterhand. Men det är viktigt att ska fortsätta ställa frågor till våra kamrater från Chile. Ja. Ja, vi har talat eh, tidigare om eh, Chile fram till eh, cirka 64. Vi har berättat lite om 64-kampanjen också. Men eh, vi, det var ju också ett program som handlar om, eh, om Gladys Marin, då, den legendariska kilenska kommunistpartiets ordförande. Hon var ju rätt ung under 64-kampanjen. kan du berätta lite vad hon hittade på? Ja, ja. Jag var ungefär 13-14 år. när jag var med redan i, i det kommer ni i Chile. So mm. j TA, j TA, um. Allison, Det <Leonidas> <top> <tonae> som man brukar kalla J. J. J. jag när redan berlem i organisationen. So Men visskapet ska prata om Gladys visskapet om Gladi. Gladi är så undesinne. Ni tog unda sekti, ni tog unda de bo. Älskade som som skickade färdemästare till Latinamerika. Vi efter den kubanska revolutionen. Ni tog unda Reformen är din magter, ni kvar. Och de påverkar de reformen, kan man säga, hela området. Och detta påverkar också i Chile, nästan alla länder i Amerika. det är inte bara Amerika du besöker, vi är alla amerikaner. men under den tid under den decennien det hände mycket mycket. Det blev kamp i alla, alla, på alltså, den ekonomiska, på den sociala, på kulturella, etcetera, Det etcetera. De en, en, en, en massiv massivt. det de inte direkt, men det var nog inte som som som poliker. Och när du de det det fästa, krisdemokratiska järninget. Och den sista don att den försökte att du labora frågor eh? eh? Då skulle jag göra en revolucion i frihet. Inte som, som vi skulle göra, som vi skulle göra med våld, vi skulle kanske göra någonting mot prästerna, mot nunorna, mot kyrkorna, nunor, alltihop. Men de skulle göra den ändå från ifighet. Och de lovade till folket mycket, mycket, mycket. Men det var många, många, alltså många fanor som vi hade, sociala fanor för rättvisa, rätten till, till, till arbete, rätten att at, at, at leva bättre, rätten till hälsan, hälsobordet, rätten till bättre för dig alltså det borde. Belövade mycket men donjerade ingenting. Det är därför don för att inte hundra för att vi vi nåväl är don allihopa med häger. häger så har ingen chans. De hade ingen chans att komma till vilda regeringen i 1964. Don, men de kunde fatta upp att, att om de skulle inte leda sig skulle kommunismen komma till makt. Det var inte kommunismen, det var så, en, en brevfront till olika organisationer, olika partier, politik, polit, polit part, politiska partier som skulle med ett program. Et program som, vi hade kommit till evidens. Vi, vi kan göra detta, detta, detta, detta, detta. Och sen, vi skulle alltså tjäna igång. program som naturligtvis stärkte det ja. arbetande de folket. Ja, ja, well ja, ja, ja. Och, och det var de, de, också förvinda, förvinda våra allierade till programmet också. Ja? Och alla skulle förvinda oss till programmet och presidenten också. Det de, de, de var viktiga med det. Det var inte Unidad Popular program än. Det var ett program. Det mm. var Full front. Program. Mm. Also, eh, men vi, när de allierade och Kristdemokraterna, de var stor. Men det var en kristdemokratisk eh, politiker som bor mycket ner sen sen var han kandidat också till 1970 till, till, till uh, regeringen. Också. Eh, han sa, han, han hette Radomir och Han hette. Och Hanso, sa, när man vinner med Hegel det är som vinner alltid. Alltså när man allierar sig med Hegel det är Hegel som bitar, därför att de behåller alla sina rättigheter de behåller alla sina äh, inte så, privilegier kan man säga inte rättigheter, privilegier som du har skapat under många år, alltså det de, de var det, så? Ja det är precis som här i Sverige ni har säkert kunnat läsa, det är ju snart val nästa år ju man kan ju läsa att eh, både folkpartister och moderater, de skulle på något sätt eh, sig in eller trycka in i någon form av mittenfåra men nu har vi här från våra chilenska kamrater det där bara bara på utan de sitter stenhårt i i här högerförande. Det är bara någon form av pratpolitik som man försöker lura de svenska medborgarna att de skulle få det bättre under högern. Vi ser redan att det är inte så bra under den socialdemokratiska som vi brukar ibland kalla den förtäckta högern eftersom de för en rätt så stark högerpolitik. Och skulle ni då rösta på de där högerpolitikerna så kommer ni få ännu starkare högerpolitik. Chile gick ju framåt sen 1970 så var det val återigen och då vet vi att agenda kom till makten. Rätt så intressant är, finns, jag har lite citat här Kissinger bland annat eh, Jag förstår inte varför vi ska stå och se på ett, När ett land blir kommunistiskt På grund av den egna befolkningens Ansvarslöshet Så ansåg eh, Kissinger och eh, den amerikanska regeringen Vid den tiden var det eh, folket Var för någonting i Chile Man eh, pumpade in massa pengar 300 000 dollar till CIA för kampanjer Mot Agenda 1970 Men detta var bara under en period under sju veckor När Agenda hade vunnit eh, valet Så är det sen efteråt måste kongressen utse honom till vinnare. Och då gjorde eh, USA allt vad de kunde under de här sju veckorna att eh, pumpa in de här 300 000 kronorna. Man försökte muta Nationella Säkerhetsrådet bland annat hade gett eh, tillstånd för att muta eh, kongressledamöter i chilenska parlamentet. Kiel Chile är däremot är rätt känd för att hålla sig rätt bra till konstitutionen jämfört mot andra länder kanske i den här regionen. Så därför så blev det ett misslyckande man kunde inte <tryck> göra de här sakerna. Eh, Nixon och Kissinger däremot kom sen att lägga fram en redan då på till en 1971 eh, och eh, man lade fram en plan för att mörda då, Salvador Allende. Vi vet också att eh, Gladys Marin då, var väldigt aktiv under den här perioden. Hon var ute och propagerade väldigt mycket för eh, Allende och eh, man kan ju säga att hon bidrog väldigt starkt till att Allende skulle bli vald under den här perioden. Det var så. Alltså, jag skulle komma fram till det. Alltså. Gladys Marin, det var alltså en... Under 60-talet blev hon alltså generalsekreterare för den un kommunistiska ungdomorganisationen. -um eh, på var det inte så många kvinnor. Hon skulle leda en sån politisk eh, organisation. Där ja, kan man förstå ju hennes eh, politiska kraft. I sådana fall att just, som sagt, då, hon blev vald våldtru 63 eller något sådant. 63, ja. Ja, redan så pass tidigt att, det kan man ju tänka sig här, till och med här i Sverige, att på den tiden är en, en kvinna som ledar för ett ungdomsförbund. Det är ju varit rätt radikalt. Ja, visst. Det, det var så. Så småningom hon som, som, som, som generalsekreterare till Un, un, un, un, hon blev medlem i den centralkommitté i den Kommun, kommunist, chiles, kommunistiska partiet också alltså, och hon var med i, i, i den uh, kan man säga i den bureau, bureau, politiska byrå alltså eh, hon började eh, hon led också kongressledamot, eh, och eh, hon blev vald som kongressledamot i, i den tiden så so, so mycket pågick på den tiden alltså på detta sätt hennes roll i ungdomen. Därför att det, det var kylenskommunistiska ungdom, eh, ungdom. Som ledde kampen inom ungdom. För, för, alltså för, för bättre förhållande i sociallivet. Alltså, det var hon som tillsammans med. Det, he, he, därför att vi är en, en kollektiv styrelse. Det är inte bara en person. Alltså det, vi är helt mot kult. Eh, personalitet, kult, alltså det de, de, de var hela organisatoriet, men hon var ledare som bevisade ut till allmän, till allmänhet till hela, hela folket. Man ska känna till att eh, när Agenda kom till makten sen så födde man en verklig social revolution och inte bara social utan också en kulturell revolution. Under den här tiden så försökte oppositionen lägga fram eh, vad ska man kalla det? Amerikanska influerade låtar då på den här tiden men just då samtidigt så exploderade den här. Eh, det är ju ingen form av nationalism eller något sådant utan det var ju snarare en form av patriotism en, en bra sedan också som lyfte fram eh, inte bara indianernas kultur i Latinamerika, utan också, också den fattiga kulturen i Latinamerika. Människor som tidigare hade inte haft tillgång att gå till exempel till teater skickade man ut teatergrupper ut i slummen och sen, sen efter ett par timmar så sparkade man snabbt ut de här teatergrupperna för att då så arbetarna de om områdena att vi ska sätta upp våra egna teater. Ni ska bara visa hur man ska göra, för vi vill göra vårt eget. Så det var en verklig eh, kulturell revolution i Chile under den här tiden. Och i de sociala reformerna kan man ju berätta vi har ju bland annat nationaliseringen av kopparindustrin som gav ju pengar ju till arbetarna. Man höjde arbetarnas lön och man eh, gjorde så att eh, barnen i skolorna fick mjölk och så vidare. Vi talade tidigare om eh, natsvarte Mauricio Rocha som jag brukar kalla honom, inte för hans hudfärg utan på grund av den här svarta skjortan som han har på sig hela tiden. Han eh, har ju gått ut och kritiserat ju, de här reformerna i Chile han menade på att det körde sönder landet och så vidare. Vad han inte brukar ju berättade ju alltså så alltså det fanns ju handelsbukar mot Chile efter att ägande blev, äh, blev president. Och Chile fick bland till inte låna pengar från Världsbanken utan de fick låna pengar från oberoende grupper som krävde ut en äh, riktig åkårränta då. Och äh, på det viset så menar Marisol Rojas äh, han, han brukar ju inte ta med de här sakerna utan han bara tar med det att det var löneökningen som eh, höjde då eh, inflationen. Men eh, problemet är att det här kan man skönja verkligen klassintresset ju. För man står ju i källena själv och eh, tidigare har han varit eh, mirist och Det var den ultra revolutionär eh, vänstern om man ska säga så som alltid manade till vapen. Eh, jag brukar personligen anse att sådana här typer om någon anledning har rätt så lätt att svänga sig sen när de får lite kursing i fickan. Och jag har vi ett eh, tydligt exempel på det. Men... Eh, han eh, menar då på att eh, de här människorna, de fattiga människorna som eh, hade inte råd och knappt råd att köpa mat för dagen uppenbarligen så var det fel att höja deras löner utan man ville, det var bättre att man skulle hålla dem nere på svältgränsen det är ju människors åsikter, det är inte våra vi tycker det är bra att man höjer deras löner och eftersom han representerar Folkpartiet så tycker han, och han tyckte det här var en bra politik i Chile, då måste han också automatiskt tycka att det skulle vara en väldigt bra politik också här i Sverige, som om ni röstar på Folkpartiet så vet ni vad ni får. Men nu är det dags om musik igen, Viktor. Vi får spela någon här... Låt det, men, men det är viktigt att ta den lärdomen från chilenarna så alltså, att halvgården alltid går ut folkets intresse. Det är det vi kan läsa säkra på även nu. Vi ser det på Folkpartiet, vi ser det på Moderaterna, vi ser faktiskt på Socialdemokraterna då. och många av de andra som kallar sig Vänsterås. Hur de under den här regeringsperioden har motarbetat det arbetande folkets intresse. Man har alltså vägat att flytta fram dess positioner och flyttar man inte fram de arbetande folkets positioner så är det andra som flyttar fram sina positioner. Och det är naturligtvis högorn. Så allt, om man inte alltid gör en hård kamp med högorn. Så vinner den framgång oavsett vad vi tycker eller ej. Därför ska vi naturligtvis kämpa med högorn. Nu sp eh, spelar vi lite musik. Sen kommer vi tillbaka. Mm. Har är Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsstudie står bakom? Ni kan delta i och ställa frågor. Då ringer ni 040 43 70, 70 eller 040-4370-71. Som sagt. Viktor fortsätter. Vi pratar om Chile idag och kampen mot högern som chilenarna har fått känt av verkligen på, in på bara kroppen. Och det kommer vi kanske för göra här i Sverige om vi inte ser till att vaknar och ser till och börja bedriva en verklig klasskamp. Ja, ja vi var inne på 70-73. Jag tänkte avrunda med att berätta då att Gladys Marin, hon eh, var väldigt aktiv under den här perioden 70-73 med kulturell verksamhet och så vidare och Vietnamkriget och allt det här. Efter 73 när militärkuppen då satte igång så försvann hennes make då, Jorge hon är en av dem han är, han är en av dem som är Man kallar dem försvunna Man vet fortfarande idag vad som har hänt med honom Gladys Marin hon, alltså, hon Flyttade iväg då Hon var ju tvungen att sticka Efter den här stadsgruppen Men hon återvände 1971 under falls namn då Till Chile Hon var en av de mest efterspanade då Under den här diktaturtiden Efter 1994 som Om man kommer fram till den perioden då, Så blev hon vald som ledare för det kinesiska kommunistpartiet Och hon var därmed den första kvinnliga ledaren För ett, ett kommunistparti I Latinamerika Så som ni kan förstå ju då På det här viset att Gladys Marin Är verklig politisk kraft Har varit en väldigt stor politisk kraft Den 11 september 2003 som var 30-årsdagen För militärkuppen i Chile så höll hon Ett väldigt begubblat tal framför Presidentpalatset La Moneda, alla presidentpalatset av La Moneda I Latinamerika om jag inte har helt fel Där hon uppmanar Kamp mot nyliberalismen som hon Kallade för fascismens sista förklädnad Jag skulle inte vilja kalla nyliberalismen fascismens sista Förklädnad, jag skulle säga att det är fascismens Öppna ansikte rättare sagt Nästan, i alla fall samma år Så upptäcker hon då att hon har en Hjärntumör och åker till Sverige För att opereras och sen så åker hon iväg Till Kuba för att För behandling, men när hon vet Att sista dagarna att Hon kommer att klara av att leva så Åker hon tillbaka till Chile och hon är då omgivna av sina närmaste och det var hundratals människor då som satt utanför huset också och sjöng, alltså inte sjöng då men visade sitt medlidande då med Eftersom hon dog så har det ju ja, det är ju hundratusentals miljontals människor som har ju visat uppskattning för den här personen Gladys Marin då Gladys Marin är oerhört stor som sagt i Latinamerika inte bara bland kommunistiska och vänsterkretsar utan faktiskt har respekt inom högerkretsar också man ska säga så men vi som vet att även om personlighetens roll i historien är viktig så vet vi att idag inte bara i Latinamerika utan också i Sverige så finns det ett tjog Gladys Marin som bara väntar på att växa upp och fortsätta den här kampen för social rättvisa och omförda i Men vi tänkte fortsätta lite om den latinamerikanska Situationen För er lyssnare som inte känner till Vad som sker i Latinamerika Så sker det väldigt mycket saker eh, Bland annat i Bolivia, Venezuela Uruguay Jag tänkte att eh, vår ena Fåtade här som inte fått som kan berätta kanske lite om uruguay situationen där idag. Okej, oh, jag kunde inte delta första om Stefan är jag känner inte mycket silver. Trots att jag i är med i partiet. Okej, detta som händer i Uruguay, det yeah. som mm. händer i hela Latinoamerika under många år vi hade stora diktaturen. Alla detta processer bella de Uruguay egentligen. i e, Uruguay de var ju de juni, sut Efter kommer del, mut, e, chile. Och okay. de son stadkupe de var en jedsom jade denster politiker. Okej, okay. faz vereningar, faz vereningar jade en stor roll i gola länder. broj o stor roll. och don ville croza Al detta Och Ode jure då, detta tente Don men idag man visar sig. Att de kunde överleva mm, alla detta mm, monstrositets eh, som dom kallas som mm, kommer um, att pinocheto eller diktatören i Uruguay, som kommer som patriotta. Eh? de hämder eh, yeah. Uruguay är det eh, Uruguay van eh, väntster, kvalitum van eh, regeringen Uruguay. För äh, sista året, förra året och nu från första mars, Uruguay har en vänster koalition som regerar landet. Och, och vi har en stor hopp. Det skulle vara mycket svårt för att landet är väldigt krossat, men någon har väldig kapacitet. Äh, Socialminister från partiet, äh, Uruguay-kommunistiska partiet, hon äh, som leder där, kivina som heter Marina Rizmendi Okej, se det är en betiderad att det är en roll, och att det är idag i Latina-Amerika. Det är en camp från Wönster och i Chile till finns en kvalitet som gärna Podemos. Vi till samma vickan. Vi till samma den Och är i Chile. Och då är det Dicen eh intervora comunitaria partido tan ala Kraft from Venster o que manga profesionela son Inon son la coalición son eh comer abrir esterro esterro de ejemplo de son visa de Gladys Duke den dog de Bar bar ever nesta en million menisa son Fel de Gladys o de Betidera Venster Jorge gel Fertruende y Gela Chile, o okay. Wenster, Jorge, Engel, Fertruende y Gela Sudamérica, de estas son Gender y Chave, de Gender eh, Lula y Brasilian, mm. de Anna Mbinder son som i Argentina. Så det finns många saker att tänka som man kan vara optimistisk. Ja, vi har ju, ingen har kunnat undgå Chavez i bland annat Venezuela då. Chavez kanske är den som har fått mest rampjus. Men som sagt, det finns ju andra länder. Uruguay då, vi har berättat tidigare förra veckan om Bolivia. De har vänstergrupper till, till, tillsammans med indianerna kräver sociala reformer. Man kräver att alla pengar, all kusing ska inte hamna i den lilla rik. Finansoligarkins fickor Så vänsterrörelsen rör på sig Det är samma som här, i, inte bara i Latinamerika Utan faktiskt också runt om i Europa Vi ser att vänsterrörelsen, krafterna har rört på sig I Danmark bland annat har tidigare två antagonistiska partier och Börjat samarbeta mer och mer De inser också den, samlade ka alltså den enade kampen är den som kommer att krossa högern Och de kommunistiska partierna de växer runt om i Europa det är ju därför, det är ju inte konstigt att vi har ju en massiv antikommunistisk kampanj här i Sverige. En kampanj som liknar den här som vi tidigare har berättat om i Chile där var CIA pumpade in pengar. Nu vet jag inte om CIA pumpar in pengar här i Sverige, det kanske inte behövs riktigt idag. Men vi har ju ingen gång kunnat undgå den här antikommunistiska kampanjen. Jag tror nog de visar väl en antikommunistisk dokumentär varannan vecka och, och där kommer ut nya Stalin-böcker tycker man borde nog vara rätt så trött på kan ha svårt att hitta på saker om Stalin nu eftersom de har väl skrivit kanske en tusentals böcker om det där temat. Men den där kampanjen, den kommer till enbart när man vill föra extrem reaktionär politik och på så vis så smutskastar man vänstern innan man får den här eh, politiken för att eh, då menar man på att det är vänstern, de är skokar och vi är de goda så därför får vi den här politiken eftersom den är god politik. Vi kommunister anser inte så den? Enheten är den ju naturligtvis viktig inom arbetarrörelsen för att vi ska kunna vinna på lång sikt över högern. Det är vi helt överens om och den måste det. Men naturligtvis måste det vara en enhet på en riktig politisk grund att vi har en, ett gemensamt program som för arbetarrörelsen framåt. Vi är ju inte eniga om att vi ska ge de andra krafterna, högerkrafterna mer makt. Jag tänkte på när. Eh, när du sa CIA och Hugo berätta om att de gjorde statsgrupper i Latinamerika. Det behövs ju inte för här har man ju EU i Europa. Och där är ju faktiskt många krafter som borde stå på vänsterkanten som ansluter sig till EU. Vi ser nu till exempel där man lägger ner biltillverkningen i Trollhättan. I Argentina, där ockuperar man fabriker och tvingar, alltså produktionen till bli kvar och fortsätta produktionen. Så skulle man naturligtvis gjort i Trollhättan också. Det är lite mer action och lite mer militär kampaktioner, arbetarklassen i Sverige och för också på många andra håll i Europa för att vi ska kunna slå hög Det är därför vi ska vara väldigt aktiva i kampen för sig till att få en folkomröstning om den där nya EU-författningen. För den nya EU-författningen innebär inget annat än att man permanent den nyliberala politiken. Då är den lagt fast i lagar och förordningar. Vi får inget annat. Naturligtvis kommer inte arbetarrosen på sikt att acceptera det här. Vi kommer nog inte alltid till och krossa det där EUs parlamentariska lagar. Ja, men det finns ju vissa konstiga vänsterkrafter där i Europa som menar på att uh, man kan reformera EU. Det är ju inte bara vänsterkrafter, utan det är ju tidigare uh, anti- uh, vad anti-EU-partier. Vi har ju till exempel Miljöpartiet som tidigare alltid varit uh, konsekvent. Nu menar jag inte jag direkt att det är en vänsterkraft, men man kan ju se hur man vill på den här saken. Men uh, de har ju tidigare konsekvent varit emot uh, EU. Och nu de senaste åren har de helt plötsligt börjat säga, okej okay, vi vill ut ur EU men nu när vi ändå är med i det EU så ska vi reformera det till ett bra EU då kan man ju ansluta sig på, då, med den här på sikt att man inte är intresserad längre av att lämna EU Man säger också om man försöker lära vi vet ju alla vilket förräderi eller ledningen har gjort mot de arbetande folk i Sverige när det gäller inställningen till EU Nu var det en demonstration i Stockholm jag tror det var igår, en demonstration för kollektivavtalet och det är naturligtvis en, en lite sörart för Sverige att så många jobbar under ett kollektivavtal det är inte så många andra länder där man har, har det så utpräglat där demonstrerar man rätten till kollektivavtal, den som pratar är bland annat arbetsmarknadsministern Hans Karlsson och jag menar, de, regeringen har ju drivit på för att Sverige ska ansluta sig till EUs och deras författningar, det är självklart om de trycker in oss i EU så kommer, alltså därför att EU är ju Storfinansens redskap för att kunna slå mot arbetande folket. Till slut kommer man naturligtvis till att krossa vår kollektivavtalsrätt. Det är ju målet, det är ju syftet med hela EU. Och där vill jag person och regeringen vara med. Och vill man vara där så ska man inte springa och lura folket att man försvarar kollektivavtalsrätt. Rätten genom att lyssna på Hans Karlsson, Hans Karlsson eller Göran Persson Ja som ni kära lyssnare kan höra Så kan imperialismen äh, Finnas överallt, det är ju inte så bara att den finns I Latinamerika, äh, även om den Har tagit ett mer brutalt Ansikte de senaste 20-30 åren Vi anser ju att äh, EU, vi, det är inte så att vi anser, vi vet Att EU är en imperialistisk Makt och äh, EU-anhängarna Vill ju få det till att det finns bra Imperialism och dålig imperialism Den dåliga imperialismen i USA Europa är den bra imperialismen Vi sade det där är bara massa på. Men imperialismen kan ta sig Andra uttryck, vi har bland annat Irak Vi har sett den senaste tiden hur Irakerna har Under fruktansvärda förhållanden Har blivit ännu en gång Bombade igen, det är ju så här att Irak har ju varit med i en hel del krig De senaste tio, inte ens de senaste tio Utan de senaste tjugo åren Och det här kriget, kriget för Demokrati som man kallar det Det här är ingenting annat än en täckmantel för ett krig för att råffa åt sig en massa olja. Det är ju tvåårsdagen närmar sig nu till det här Irakkriget och inför tvåårsdagen så kommer det finnas en demonstration här i Malmö i alla fall vad jag har för mig. Jag vet inte vem man Manifestation Nej, det är det bara, alltså det är ingen demonstration så även om ni är helt ute så kan ni komma dit ni kan stå där och delta i, i firandet eller fyrandet i protesterna mot USAs ockupation av Irak den är klockan 12 på Kungslunden. Det är samma som Gustav Arostoy. Där kommer den till att ske klockan 12 i morgon. Ja, precis innan vi ska avsluta så vill jag bara berätta att eh, jag träffade en eh, ung kille häromdagen när vi var ute och och eh, vi pratade om eh, Irakkriget. Han var själv amerikan visst och eh, han hade en bror som hade varit i Irak och stridit där. Och han menade på att eh, varför ska, alltså han var med i kriget och så menar men varför ska man ut och demonstrera? Folk bryr sig inte, politikerna bryr sig inte. Så kontrar jag då så att eh, här i man när kriget satte igång så hade vi en på 3 000 personer och det är den största demonstrationen man har fått väldigt länge. Men om man tänker efter så har man med cirka 250 000 invånare och då är 3 000 väldigt lite så hade en demonstration på 50 000 däremot dykt upp, då hade nog i riksdagen absolut snabbt bestämt att man inte ska exportera krigsmaterier. Ja, nu är vår sändningstid i det närmaste slut. Ni har lyssnat på en sändning från Sveriges kommunistiska parti i Borlöf Radiokommunist och ni är naturligtvis välkomna att ta kontakt med parti Enklast hittar ni all information på www.skup.esa eller så kommer ni till vår lokal excel 67 av oh. Eller så ringer ni till SG 040 611 88 82. Och ni kan också gå in naturligtvis på SG.est. Vi tackar för oss. Tack och er. Framåt, kamrater, i